Десятий розділ Де Хельфрід заслуговує славу Ясновиця. Андреасу таки дісталося Його тіло було пошматовано вовками там, де могли дістати їхні зуби Можливо, йому порвали інтимне місце, бо в лицарських обладунках воно не було захищене Але хлопець прикрився руками а на руках у нього були металеві рукавиці. Ними і за лезо меча можна спокійно братися. Все ж таки, на щастя, на тілі Андреаса були лише неглибокі рани, подряпини. І те, що він ледь не падав з коня, було викликано скоріш його переляком. Ніж пораненнями Та й інші хлопці аж тремтіли Від збудження після бою А старий Клаус Лише усміхався Що, кошенята, страшно? Сказав він «А, а це лише сірі собачки В них немає панцирів Мечів немає Голови вищі Чого похнюпалися? Пісню давай і він сам почав горлати на весь ліс веселу та хвацьку пісню, яку багато разів ланцкнехти горлали у шинках. Хельфрід, який хотів битися ще, та у якого завзяття та сил лишалося чимало, підхопив мотив своїм високим тенором. Потім підтягнулися й інші хлопці. Серед високих. Аж до неба сосен лунала хвацька пісня. Коли лицар Клаус назвав свій загинь кошенятами, він знав, що казав. З усіх п'ятьох лише він сам ходив у походи, бився з ворогом, бачив смерть та всі ті страшні мерзенні речі, які несе з собою війна. А інші були ще зовсім молоді, та недосвідчені одне слово кошенята пісня одночасно і розвеселила хлопців, та заспокоїло, бій з вовками був вже в минулому кров в жилах стала текти спокійніше. А тут і сонечко визирнуло, і небо стало блакитні. І так сталося, що через невеличкий проміжок часу вони виїхали на широку стежку. З'явилася надія, що вони таки вийдуть на дорогу, яка їм потрібна. Тут старий Клаус покликав до себе Хельфріда. Коли хлопець під'їхав, лицар стиха, аби інші не почули, спитав хлопця б бачив того вовка, що наскочив на мене. Здоровезна тварюка. Не в тому річ, Хельфі. Я от що думаю, якби не він, то зграй на нас не напала б. Я старий мисливець. Я бачив очі цих вовків. Вони не збиралися атакувати. Він Оцей велетень їх повів за собою, примусив. І що? А те, що не подобається це мені, тут щось нечисто. Спершу ми заблукали, а потім ця зграя. Та де б взялося стільки вовків біля Дрездена? Хельфріду страшенно кортіло розповісти про свою підозру про те, що великий вовк міг бути перевертним із вежі, братом-люпусом. Але в цей час хтось із хлопців крикнув «Дивіться! Попереду якесь село!» І справді, вдалині вони побачили селянські хати та невеличку церкву. Нарешті якась визначеність. Як виявилося, це було не село, а заїзд при дорозі. Коли ланскнехти під'їхали туди, погода знову зіпсувалася. Небо стало сірим, все вкрилося якимсь легким туманом. І було таке враження, що настали сутінки, хоча був і ранок. Прив'язавши кони, лицарі гупаючи чоботами, увійшли в харчівню. — Якого біса тут так темно? Лицар Клаус ледьно розбив голову через якусь дерев'яну колоду, що в недоречному місті стерчало чомусь зі стіни. І справді тут були крихітні вікна, та до того ще й скло, що було вправлене в них, було так закопчено, що в приміщенні був суцільний морок. У розпечену кімнату, наповнений чадом, запахами свиного сала та кислої копусти, разом з морозним повітрям увірвалися молоді, високі хлопці-лицарі. Вони були голодні, злі та покриті кров'ю. В одну мить ланскнехти чинили страшенний гармидер, поки проходили по дерев'яній підлозі, брязкою обладунками та зброєю. Потім, ще більш шумно... Вони всаджувалися на лавки, кидали просто на підлогу списи та барди, стягували панцирі, шоломи, влаштовувалися на лавки та круто лаяли все на світі. Всі, хто сиділи в харчівні, принишкли та замовкли. Було таке враження, що окрім загону лицарів там просто нікого немає. «Ей, хто там?» Голос у лицара Клауса був по-справжньому командирський. Неси все, що є. Пиво, шинку, смажену яєшню. А суп, нагадав хтось із ланцкнехтів. Так, і суп, прокричав Клаус так, що вогники в лампах захиталися. Він не забув дати розпорядження щодо їхніх коней. Їх теж треба було нагодувати та напоїти їжу принесли на великій дерев'яній таці. Хоча краще назвати це дошкою. З таким же успіхом на цій дошці могли покласти і домовини спокійнику, що, скоріш за все, колись і робилося. Заїзд, в якому опинилися лицарі, був маленький та миршевий, і харчівня тут була не краща. І певно, Лише невибагливі люди могли тут набивати шлунки. Але після ранкової пригоди хлопці левенята були такі голодні, що за петитом наминали грубу селянську їжу. Супчик у дерев'яних тарілках їх зігрів, а шинка втамувала голод. І лише коли ланскнехти попивали пиво і вже розслабилися, вони озирнулися, аби зрозуміти, де опинилися. В одному кінці харчівні був великий камін. Червоні язички полум'я освітлювали різноманітний люд, що грівся біля нього. Люд то був різноманітний, але бідний. Це були різні перехожі, мандрівники та бродяги. Вони були такі жалюгідні та покалічені, що дивитися на них було огидно та страшно. Тут були одноокі, одноногі, однорукі, сліпі, на милицях, на дерев'яних візках. Багато хто з них мав при собі якийсь музичний інструмент. Закутані ці Нещасні, були у ужахливе дрантя. Вони тулилися до вогню, аби зігріти свої спотворені тіла. А ось в іншому кінці кілька музикантів грають. Тут були два скрипалі, що притискали свої скрипки до грудей. Чоловік, який грав на органчику, а інший допомагав йому. Роздуваючи міхи. Ще один буцав ногою барабан і свистів на сопілці. Перед музикантами, котрі, як і каліки, теж мали вигляд жалюгідний, дві пари селян хватсько витанцьовували простуваті народні танці. Схоже, що тут веселилися. Селюки були призункуваті, м'язисті, широкої кістки, а жінки їхні були грудасті та рум'яні. Неподалік від Ланскнехтів сиділа компанія молодих людей. Вони теж були вдягнені бідно, але по-благородному. То були студенти, ці хлопці – навіть привітали лицарів, піднявши дерев'яні кубки та випивши за здоров'я вояків. Звісно, що ланцкнехти їм відповіли. Зав'язалася коротка розмова. Виявилося, що четверо студентів направляються на Різдво по домах, якраз з Вітенберга. Тут ланцкнехти і прикусили язики, бо про свою місію їм не варто було потякати Але студенти самі розповіли про свого веселого викладача Мартіна Лютера Який спалив у дворі університету превселюдно папську булу Що проклинало його і відлучало від церкви Панове лицарі, посміхалися студенти Отже й весело було ми в той день танцювали та влаштували бенкет. Ланцкнехти кивнули головами. Мовляв, звісно ж, весело, але розвивати цю тему не стали. А нам як весело буде, прошепотів лицар Клаус. Відчуваю, так просто все не минеться. От навіть в походах було легше. А ще. Харчівні сиділи якісь похмурі здоровила зі страшними сокирами. Вони були вбрані у грубо пошитий хутряний одяг, і від них сильно смерділо пріллю. Хто їх розбере, що за люди? Може, лісоруби, а може, й розбійники. Ех, треба б з'ясувати та іменем князя доправити їх у фортецю. Але у лицарів була важливіша справа. Гаразд, нехай вони будуть чесні лісоруби. Припустимо це. Такі думки промайнили в голові у лицаря Клауса. Через великі одвірки була видима кухня. Це скидалося на пекло. Там же оббіловували туші свиней та баранів. У котлах варилося, в печах пеклося, на великих пательнях шкварчало. Темряву освітлював лише вогонь з печей, і серед всього цього бігли замузані та чорні, неначе пекельні чорти, кухарі. Їжу з кухні виносили на великій дошці і Розносили до столів Попоївши та після кухля пива Хлопці левинята стали важкими І їх похилило на сон Хоч в цій жахливій харчівні Смерділо то було темно, як у льоху Але тепло розморило хлопців Та треба було квапитися В будь-якому разі необхідно було Надолужувати втрачений час Пошматований Андреас, як виявилося, був не такий вже й пошматований, а коли пройшов його переляк, окрім подряпин, його тіло було у порядку. А тепер, коли хлопець вгомував голод, він був веселий та жвавий. — Гаразд, левенята! — пророкотав лицар Клаус. — По конях! Коли п'ятеро ланцкнехтів Виходили з харчівні, Ніхто з них не звернув уваги на те, Що лісорубі вже не було всередині. Коні дихали паром І бігли підстрибуючи. Це був середній темп, Який би дозволив лицарів Прибути у Вітенберг Якраз до кінця дня. На щастя шлях вони знайшли. Це була вже нормальна дорога, Місцями мощена, Місце проходило через маленькі села, а десь і через лісочки. На заставах ланскнехтів пропускали швидко, як тільки лицар Клаус показував знак приналежності до гвардії Курфюрста Саксонії. «Вищі голу хлопці!» – підбадьорював ливенят досвідчений лицар Клаус. «Я знаю!» Як вам хочеться в гарячу баню? Нічого, хлопці, все буде, все, тільки дістанемо цього пришелепковатого монаха в замок. Останні зуваження про пришелепковатого монаха сподобалося не всім, один з лицарів на ім'я Гетріх пробурчав. А може лютер не єретик, не дарма його високість хоче сховати його від інквізиції? Це зауваження збентежувало лицаря Клауса. Цей рубака був людиною простою, він звик махати мечем, а не думати. Для нього головне було служити своєму пану, не зраджувати дружині, а якщо і зраджувати, то обов'язково каятися на сповіді і при нагоді пригощати друзів пивом. На цьому його моральні принципи вичерпувалися. «Звісно!» Перед сном треба було читати молитву «Отче наш». І це було єдине, що він знав про релігію. Під час недільної проповіді у церкві слова священника в одне вухо влітали, та тут же в інше вухо вилітали, не затримуючись ні на мить. І попервах він не знав, що й сказати на слова Гельдріха. «Ну?» простягнув він після роздумів Я так гадаю не його високість і думає Як він вирішить так і буде Треба пана монаха сховати сховаємо Треба бути закувати його в ланцюги та доставити в Рим зробимо й це Наша справа служити За розмовами вони заїхали у густий ліс Такого з Хельфрідом ще ніколи не було. Раптом, саме раптом, в одну мить навколишній світ, неначе питьменів, розмився. Хлопець став погано бачити своїх друзів, а звуки майже цілковито зникли. Це було схоже на те, як сприймається світ, коли пірнаєш під воду. Але Хельфрід не захворів. Це просто був. Якийсь дивний стан, в якому він став бачити минуле, дуже недалеке минуле, те, що відбувалося в харчівні при дорозі. Та, мовуючи голод, хлопець зовсім не звертав уваги на те, що відбувається довкола. Картина була неприваблива. Якісь дурні силюки, просто людини, скалічені потвори. Що йому до них? Але очі та вуха Хельфріда все запам'ятовували, а тепер малювали в голові у хлопця живі картинки. Ось ті грубезні мужики, лісоруби, їдять величезні шматки м'яса, перемелюють своїми звіроподібними щелепами плод, жили суглоби, кістки. Хруст такий, що го, -го ремигають. То звична справа. П'ють пиво, яке тече по їхнім бородатим фізіономіям. І ось нарешті вони встають зі столу, беруть свої велетенські сокири та виходять з харчівні. Це дійсно дуже великі чоловіки. Не так, що дуже високі, але широкої кістки. Плечі неймовірної ширини, руки як стовбур дерева, ноги як колода і великі голови. І ось один з них повертається перед тим, як вийти на двір і оглядає харчівню. Його погляд падає на Хельфріда. Та ні, він дивиться хлопцю просто у вічі. І тут неначе церковний дзвін зазвонив в голові у Хельфріда. Він упізнав цей погляд. Він опізнав цю фізіономію. Це був брат Кабан. Видіння Хельфріда припинилося так само, як і почалося. Миттєво. Навколо знову був реальний світ. Морозне повітря бадьорило. Молодий Ланцкнехт відразу збагнув. На загін посланців Корфюрста – Чекає небезпека. Він під'їхав до лицаря Клауса, який скакав першим і тихо проговорив. Зараз буде засідка розбійників. Це були хороші розбійники, добрі. Вони не вбивали, а лише грабували. Ну, зазвичай не вбивали. Якщо можна було не вбивати. Одного разу їхали лісом на своєму возі заможній селянин зі своєю фрау. Селянин був огрядний, жирний та багатий, а жінка в нього була така ж круглобока. Їхав цей селюк аж із самого Лейпцига, з ярмарки. Гарний виторг мав, і було у нього два мішечки з грошима. Один з золотом. Це він заховав у своїй фрау під подолом. А другий, де були мідяки та срібло, сховав у возі. Як ти приведи, господи, здибують нас розбійники? казав він своїй білявій фрау. Кинемося їм у ноги та станемо голосити. Мовляв, не вбивайте нас, забирайте все. Ось наш витор, забирайте. Тільки Падай у ноги з усієї сили, щоб ті бовдри чули, що нічого не заленчить. Селюк думав, що розбійники заберуть його великий мишечок, а там було грошиня чимало, і не стануть шукати маленький. А той, що із золотом, був прив'язаний до білого тіла його гарної фрау в такому місці, що й соромно сказати. Так до багатий, жирний селянин. Та не віддав він, яких саме розбійників зустріли. Тільки впала на дорогу сосна перед возом, Як позаду впала друга. І тепер ані вперед не проїхати, ані назад. І вийшли на дорогу такі одоробла, що від одного їхнього виду страшно стало. І все сталося аж ніяк не так, як задумав багатий селянин. Поки вилазив він з воза зі своєї фрау, поки примілявся, як його бухнутися на холодну і брудну землю, аби не дуже замурзатися, страшні розбійники – Мовчки підійшли до них і стали роздягати. Точніше, просто дістали страшні сокири та сказали «Роздягайтеся, худко!» І залишилися селянин зі своїй фрау у костюмах, в яких Адам та Єва ходили в Едемському саду. І забрали розбійники все і великий мишечок з мідяками та сріблом, і маленький із золотом, і віз, і волів, і все, що було у возі, і одяг, і взуття. І був вечір, холодний осінній вечір, і ліс навколо. І голий селянин та його фрау. І на їхнє щастя, навіть краще буде сказати, на їхнє велике щастя було до їхнього села не так вже й далеко. І бігли вони цілісіньку ніч, і не замерзли, і вовки їх не з'їли. І коли пригода минула, то від переживання не були вже заможні селянин та його фрау такими жирними та пихатими.